Розділ 34. Селена не пам'ятала, як прийшла до своєї кімнати, як повалилася на ліжку, навіть не знявши чоботи. Снів своїх вона теж не пам'ятала. Вранці вона прокинулась в якомусь тьмяному світлі. Зазвичай голод із прага хапали її загорли з перших же хвилин, але сьогодні вона не відчувала ні того, ні іншого. Вставши, вона рушила на кухню допомагати готувати сніданок. Навколишній світ, як і раніше, залишався безбарним. Звуки зазвичай такі. Учні й теж чулися, наче крізь щільно зачинені двері. Однак усередині в неї був дивний спокій вона відчувала себе камінчиком у струмку. Вона не помітила, як минув сніданок. Кухня спорожніла. Здається, поруч говорили двоє шепіт належав молакаю сміх Емрісу. Ти тільки подивися, промовив Емріс, підійшовши до чани, в якому вона мила посуд, неуважно дивлячись у бік двору. Який подарунок мені Малакай купив? Перед її очимом блеснули руків'я. Тільки зараз не дійшло це ніж. Новий ніж із золотим руків'ям. Це був жарт. Богам захотілося пожартувати. А може, боги всерйоз і ненавиділи. Руків'я прикрашало карбування із зображенням квіток лотоса. Впадинки заповнювала блакитна емаль, від чого вся квіткова гірлянда нагадувала річкову хвилю. Емріс усміхався. Його очі виблискували, Яка знайома форма ножа? «Десь вона вже бачила схожий, ігру сонця на блискучій золотій поверхні теж бачила. Я його купив у торговця з Південного континенту», – пояснив Малакай. Відчувалося він радий не менше з прямо прямо здалеко Елоє. Ці слова розірвали завісу, що отримала селену в заціпанінні. Невже, крім неї, більше ніхто не чув оглушливого тріску. Простір навколо неї наповнювався ревом, виттям, плачем, криками. Ціла лавина звуків серед яких Вирізнявся несамовитий на людський крик служниці, коли та ввійшла до спальні батьків селени і знайшла її, що лежала між трупами батька й матері. У цьому крику майже потонули слова селени мені наплювати. Внутрішній крик змусив її підвищити голос. Її дихання почастішало Мені не наплювати, повторювала вона, не наплювати, не наплювати. Стало тихо. Потім з іншого кінця кухні почулися слова здивованого і явно наляканого локи. «Елентія, не груби нам! Елентія, Елентія! Дух, який не можна зламати! Брехня! Усюди одна суцільна брехня, і Нехемія їй брехала, і щодо цього безглузду імені, і щодо своїх задумів, щодо всього, а потім зникла зі світу живих, а Селені залишилося лише дивитися на красиві ножички, схожі на кинджали, які елоєська принцеса носила з такою гордістю. Нехемія пішла, а вона залишилася з порожніми руками. Селену затрясло. Здавалося, її тіло ось-ось розповзеться по швам. «Мені наплювати на вас!» Прошипіла вона Емрісу, Малакаї і Луці. «Мені наплювати на твій ножик і на твої історії про твоє маленьке жалюгідне королівство теж!» Емріс застиг у німому подиві, прикутий поглядом селени. Малака і Лука підбігли до нього, загородивши собою. Обидва вискалили зуби. «Чудово! Нехай відчувають загрозу!» «Залиште мене в спокій! Живіть своїм нікчемним життям, а до мене не лізьте. Вона кричала і не могла зупинитися, бо всередині чула інші крики. Вона перестала щонебудь розуміти і не могла відрізнити верх віднизу, низу. І все тому, що Нехемія їй постійно брехала. Але ж колись, принцеса, клятвено обіцяла їй говорити тільки правду. Нехемія порушила клятву. Ба більше. Підлаштувавши свою загибель, вона розбила селені серце. В очах Емріса блищали сльози. Сльози засмучені? Жалю до неї, гніву. Їй було по-справжньому наплювати. Локай-малакай так само стояли між ними неголосно гарчачі, зовсім як пси готові захищати господаря. Ні, не пси, сім'я. Вони відчували себе сім'єю і трималися разом. Зачепи когось одного, інші порвуть тебе на шматки. Селена зміряла їх поглядом і глухо, безбарно розсміялася. Емріс відкрив рота, ніби збирався щось сказати, ніяк втішати її на думу. Вона знову розсміялася і штовхнула двері. Всю ніч Рован наносив на тіло Гараля імена полеглих воїнів і слухав розповіді про них. Під ранок Гараль покинув фортецю. А Рован поспішив на кухню. Там він застав тільки Емріса. Старий сидів за порожнім столом, ухопивши руками глиняний кухоль із зостиглим травяним чаєм. Почувши кроки, Емріс підняв голову. Очі в нього були світлі і повні горі. Селени на кухні не було. Невже знову втекла. Після його вчорашніх слів таке цілком могло статися. Частково Ровану навіть стало легше. Це позбавило його від неминучого виплеску її емоцій. Кухонні двері були відчинені настіж. Через них і пішла. Рован зробив крок до старого, привітався легким кавком. Емріс подивився на нього так, немов бачив першу і тихо запитав. «Що ви робите?» «Ти про що?» «Про цю дівчину», – так само тихо відповів Емріс. Що ви робите з нею, якщо вона приходить сюди, злякаючи порожняючи в очах? Це тебе не стосується. Емріс щільно стиснув губи, але на мить поставив нове запитання. Принц, а що бачите ви, коли дивитесь на неї? Руван не знав. Усі ці дні він взагалі нічого не знав. Це тебе теж не стосується. А я бачу, як вона втрачає себе. Емріс провів долоний по своєму зморшкуватому лобі. Щодня від неї підвалюються нові шматочки. Тому що вивища штовхаєте вниз, і ніхто, ніхто не допоможе їй піднятися, а вона так потребує цього. Мене приставило для неї не для витирання соплів. Вам відомо, що свого часу я товаришував з Еваліною Шарір. Вона майже рік провела у фортеці, працювала на кухні намагалася переконати вашу королеву, що на півфетці теж можу жити по той бік гір. Еваліна боролася за наші права, поки не покинула континент і не вирушила за море. Вона і там продовжувала свою боротьбу, поки ці чудовиська не вбили її. Я впізнав її доньку одразу, як ви привели Елентію в кухню. І всі, хто був тут 25 років тому, одразу зрозуміли, хто перед ними. Рован давно вже нічому не дивувався. Однак зараз він мовчки дивився на старого. Принц, у неї не залишилось надії. Жодної надії в серці, допоможіть їй. Якщо не заради неї самою, то заради її прийдешніх звершень. Вони торкнуться всі, включно з вами. Це яких же? Наважився запитати Рован. Емріс не здригнувся під його поглядом. Вона побудує світ, який буде кращим за нинішній, прошепотів старий. Селена не знала, куди йде. Вона просто йшла і йшла, поки не опинилася на березі озера. Ліц підступав майже до самої води, що виблискувала і скрилася на полудневому сонці. Селена сіла в теплий мох, обхопила руками коліно і пустила голову. Їй уже нічого не змінити і не виправити у своєму житті. Вона була, вона була, вона схлипнула. Губи затремтіли, і їй довелося їх щільно стиснути, щоб не допустити нових схлипувань. Але звук цей, уже наповнив її горло, рот і легені, з першим вже вдихом вирвався назовні. Звук уявився сильнішим, ніж вона думала. не відчуло, як у неї заломило все тіло. Вона ледь помітила, як змінився колір озера, потягнуло теплим вітерцем що погладив її мокрі від сліз щоки, а потім пролунав тихий жіночий голос. Може, це і здалося. «Вогняне серце, чому ти плачеш?» Десять років, десять довгих років вона не чула материнського голосу. Тоді в останній голос матері донісся до неї крізь її ридання. Ясно, чітко, немов мати, стояла поруч. «Вогняне серце, чому ти плачеш?» «Тому що я заблукала», – не піднімаючи голови пошепки від селена. І я не знаю дороги. Цього вона так і не змогла сказати не хемії. Не наважилася зізнатися, що ось уже 10 років блукає в пошуках дороги додому і не знає, де шукати, марно шукати дорогу додому, якої немає. Села не помітила, коли теплий вітерець змінився холодним, а її шкіра вкрилася крупинками льоду. Повернувши голову, вона побачила поруч рована. Він сидів, витягнувши ногу і опираючись долонями в мох. Села не стала витирати сльози, вона мовчки дивилася. На скуту льодом поверхні озера». «Якщо хочеш поговорити», – запропонував він. «Ні». Селена за хусточку, висякалася, з кожним вдихом її голові прояснювалося. Вона сиділа мовчки. Хвилі зламали шматок прибережного льоду і неголосно били нею об муховий берег. У листі шелестів вітер. «Тоді й пішли», – сказав Рован. «Мерзотник». Це слово вона вимовила в голос, потім запитала. «Куди ще?» Рован похмуро посміхнувся. Здається, починаю дещо розуміти в тобі. Айлін Галатинія. Схили гір були позбавлені рослинності. Затерясніли гострими кам'яними виступами. Біля підніжжя, темні вхід у печеру. Ми попрямуся в це пекло? – запитала Селена, ще не віддихавшись після довго переходу. Цілих п'ять миль вони йшли вгору і вгору. Чудова прогулянка на голодний шлунок. Спочатку зникли дерева, потім чарники. Скелі зарясніли лишайниками. Незабаром не стало їх, залишилися голі камені. Схил йшов далі, до засніженої вершини, що служила кордоном між королівством Вендалін і Доранелою, володіння Мееви. Один вигляд гігантської гори чомусь відгукувався вселене тримтінням у всьому тілі. І холодний вітер тут ні до чого. Прошелестівши подолом плаща, Ровану йшов у відчинену пащу печер. Поквапся, кинув він селені. Сила підтягнула пояс свого плаща і рушила слідом. Мурашки, що повзали по спині, були поганим знаком, моторошним знаком. Поки очі не звикли до темряви, Селена орієнтувалася за близьком волосся рована. Поступово вона почала розрізняти обриси стін. Каміння під ногами було дрібним і гладким. Всюди валялася іржава зброя, обладунки та одяг. Однак ні скелетів, ні кісток не було. Всередині печері виявилось ні трохи не тепліше, ніж зовні. Крістівки пари, що виходить із ніздрів і губ, Селена побачила. «Скажи мені, що це за маячня?» Рован зупинився біля краю величезного зледенілого озера, що йшло в темряву. Посередині простору, доступного погляду селеним, на підстілці сидів лока. Його руки й ноги сковували ланцюги, що йшли під лід. Побачивши селену Рована, він привітно помахав рукою. Ланцюг глухо брязнув. «А я вже думав, ви не прийдете!» – крикнув він, запихаючи долоню під пахви. «Я тут замерзаю!» Відлуння кілька разів повторила його слова. Лід на озері був настільки прозорим, що Селена без зусиль розладіла каміння на дні і стебла водоросли, і жодних риб. Між камінням подекуди стирчали леза, мечів і кинжалів. «Що це за діра?» – витягне його на берег. Замість відповіді волівій Рован. «Ти хіба з божеволів?» Посмішка Рована підтверджувала, що так воно є. Селена зробила крок на кригу, проте м'язиста рука втримала її. «Несмертні подобі!» Лока витягнувши шию, намагаючись почути їхню розмову. Він не знає, хто я, прошепотіла Селена. Ти живеш у фортеці, де повно біфетів. його це не здивує. Здивується цей балакучий хлопець чи ні Селена не хвилювало. Як у тебе вистачило совісті притягти його сюди? Це ти влаштувала, коли образила його в Емріса. Тепер визволяє хлопця. Рован видихнув Лід біля берега підтану і тут же знову замерз. Боги милосердні, цей фейський придурок, заморозив ціле озеро. Невже він має таку силу? «Сподіваюся, ти принесла щось пожувати», – сказав Лока. «Я вмираю від голоду, Олентія. Чого ти чекаєш?» Рован сказав, це частина твого навчання і... Посеред замерзла озера хлопець базікав так само, як і на кухні. «Що за витончені тортури ти мені придумав? Вирішив показати мене?» «У своєму смертному обличчі ти вмієш керувати магічною силою. Вона спить у тобі. Але варто тобі розхвилюватися, розлютитися або злякатися. Варто згадати». Як тебе лякає власна сила, твоя магія одразу ж прокидається і стає на твій захист. Магічна сила не розуміє, що всі ці почуття викликані тобою. Що ти єдине джерело, а не якась загроза ззовні. Коли ти стикаєшся із справжньою зовнішньою загрозою, у тебе зникає страх перед силою цією, і ти можеш неї керувати. Якоюсь мірою. Рован знову махнув туди, де сидів Лока. Іди, звільни його. Якщо вона втратить спокій і випустить вогонь. Лід і полум'я погано уживаються одне з одним. Що буде з лукою, якщо я не зумію його витягнути? Навскрізь промокне, промерзне до кісток і неймовірно помре. За знущальною посмішкою Рована Селена зрозуміла, він спокійно дозволить їй потонути разом із лукою. Без ланцюгів ніяк не можна було бійтися, з ними він загримить на дно. Селеною почав опановувати безглуздий страх. Їй було шкода хлопця, але себе теж. Вона простягнула руку за ключем від кайданів Луки. Рован похитав головою. Твій ключ – самовладанні і зосередженість. Дістанця до Луки, потім з'ясуй, як звільнити його і при цьому не потонути разом з ним. Нема чого читати мені нотації. Професор знайшовся в містичної нісенітниці. Такими ідіотськими штучками я ще не разу поквався. Рован обдарував її вовчою посмішкою. Лід на озері заскрипів, ніби збирався тріснути. Тихий голос, інтуїція переконував Селену, що Рова не дасть хлопцю потонути, однак довіряти йому вона не могла, особливо після вчорашнього вечора. Селена зробила крок. Ти рідкісний мерзотний. Коли б Лока благополучно повернеться до фортеції, вона обов'язково придумає, як перетворити життя Рована на пекло. Її перетворення було швидкі. Цього разу вона майже не відчувала болю. «Я давно чекав, коли побачити би в фейській подобі», – закричав Лока. «Ми навіть об заклад билися». Його знову прорвало. Селена похмуро покосилася на Рована. Своїм фейським зором вона бачила кожен візерунок його татуювання. «Для таких, як ти, упеклі особливе місце», – процідила вона крізь зюби. «Це приносить мені розраду. Краще скажи мені те, чого я не знаю». Незворушно відповів Рован. Селена нагородила його вкрай непристойним жестом і ступила на лід. Вона просунулася дрібними кроками, продовжуючи роздалятися дно. Воно було похилим і, як надводна частина озера, теж зникало в сутінках. Селені здавалося, що хтось навмисно влаштував на дні звалище зброї. Лука нарешті закрив рота. Мілководдям під кіркою льоду скінчилося. Тепер, якщо лід розтане, вода накриє її з головою. Немов відгукуючись на її тривожні думки, лід під ногами затріщав. Він тріщав і тріскався. Кожен крок покривав дзеркало льоду поводиною тріщин. Селена застигла, нерозумно поглядаючи на ці тріщини, що ставали дедалі ширшими і ширшими. Поки що вона продовжувала йти. Гучний тріск змусив зупинитися. «Ніяк лід скрес!» «Припини!» – прошепотіла вона ровано, не наважуючись обернутися. Різким поштовхом у ній раптом прокинулась магічна сила. Селена застигла. Ні, але магія прокинулася, розповзаючись по тілу. Лід голосно затріщав, це означало тільки одне. Дуже скоро на неї чекає зустріч із холодною водою. Селена зробила крок вперед, побоюючись, що крок назад може розколоти лід чи швидше. По спині текли цівки поту. Магічний вогонь зігривав її зсередини. «Елентія!» – покликав Лока. Селена показала рукою, що він мовчав. Вона заплющила очі, глибоко дихала, уявляючи, як її легені наповнюються холодним повітрям, заморожуючи її магією вогні. «Магія! Це була магія!» «В Адерлані!» «Таке зараз неможливо!» Селена стиснула кулаки. «А тут можливо!» «Тут нікого не переслідують за магією, її сила може пролятися так, як вона Селена забажає!» Лід перестав тріщати. Але він втрачав прозорість і ставав тоншим. Селена вирішила далі не йти, а ковзати. Як на ковзанах. Хіба вона не може рухатися легко і невимушено? Шкода музики немає. Тоді вона співатиме сама. Селена замогикала мелодію, яка завжди її заспокоювала. Ритм допоможе зберігати рівноваженість. Музика була їй перевіреним засобом для придушення страху. Магічний вогонь всередині згаз залишилося лише тліюче вугілля. Я в безпеці, твердила собі Селена, нехай і не в абсолютній, відносна теж мене влаштує. Якщо Роман має рацію магічний виплеск, не що інше, як захисна реакція є вогонь чи ні, сила магії не розбирає. Вона цілком могла б назвати вогонь своїм ворогом. У вісім років і суворо заборонялося з'являтися в головній бібліотеці урімфа. Почалося з дрібниці. Їй не видали книжку, сказавши, що дітям такі книги читати ще рано. Вона стала шумно обурюватися. Головний хранитель всього всю зробив із зауваження, попросивши не шуміти. Але вона, зосередившись, спалила цілу шафу повну стародавніх рукописів. Яке ж полегшення вона відчула, через кілька місяців дізнавшись, що магія зникла. Тепер вона могла безбойясно брати до рук будь-яку книгу. Книжки були її головним скарбом. І не турбуватися, що та перетвориться на попіл від її роздратування, хвилювання чи втоми. Звичайна смертна. Могла більше не побоюватися, що ненароком обпалить своїх товаришів по іграх, або побачивши страшний сон підпалить спальню. Та що там спальню? В інші моменти і вируюча вогняна сила могла б спалити дотла весь Орімф. Сила стала всім, чим не була Еліна. Вона навчалася керувати своїм життям і багато чого досягла, хоча досягнення селени були смерть, біль і муки інших. Елентія. Вона дивилася на лід. Її магія спалахула знову спалити місто дотла. Цього той боявся посланець із Мелісандри. Вона підслухала його розмову з батьками й дядьком, хоча всі говорили пошепки. Їй тоді казали, що він приїжджав на переговори про можливий союз двох королівств. Проте пізніше, вона зрозуміла, посланець збирав відомості про неї. На Мелісандському троні сиділа юна королева, яка бажала знати, яких небезпек її в майбутньому очікувати від спадкоємиці Терасена. Простіше кажучи, чи стане Еліна з війни. Лід знову помутнів, почувся тріскід. Мага й рвалася назовні, чіпляючись за кожен дих, який робила селена. Зараз ти керуєш нею, сказав Роман. Ти її богиня. Селена пройшла половину відстані до місця, де зупинився Локав. Ще один крок лід знову затріщав, лясну ланцюги, нетерпіння чи страх. Ти сама визначаєш свою долю, тихо промовив Роман, ніби читав її думки. Селена знову заспівала, пробуджуючи давно забуту мелодію. І це допомогло. Полумі заспокоїлось, села зробила кілька кроків, сила щотліла в ній, не повинна самовільно вириватися на поверхню, якщо вони не навчаться керувати цією силою, можуть постраждати інші. Селена обернулася через плече, Рован ходив берегом. Придивляючись до зброї, що валялася, в його очах, зазвичай порожніх і байдужих, сила помітила проблиск радості. Відчуваючи, що на нього дивляться, Рован повернувся до невеликої нічі в стіні, що він там знайшов. Далі й далі. Покрижані кирці над водною прірвою. Селена відмовлялася думати про глибину. Будучи сином, вона навчилася досконало керувати своїм смертним тілом. Навчилася керувати безсмертною силою. Ще одне завдання. Чимало було їх в житті. Вона перебувала майже поруч з Локою. Тепер до нього можна було додягнутися рукою. Випучивши очі, хлопець стежив за її руками. Ти зрозумій, тобі не треба від нас ховатися. Ми всі знали, що ти вмієш перетворюватися. Якщо хочеш знати, у стена його звіриний вигляд свиня. Тому він صромиться і не хоче здійснювати перетворення. Почувши таке, Селена була готова засміятися. Дивно. Вона думала, що вже не засміється, що сміх помир у неї назавжди. Однак бажання це тут же згасло. Селена згадала про ланцюги, які сковували луку по руках і ногах. Магія всередині здавалося задрімала, але зараз як вчинити? Розплавити самі ланцюги або розтопити навколо них лід і тоді лока витягне їх на поверхню? Якщо вона візьметься розтоплювати лід навколо ланцюгів, вони вдвох можуть загриміти на дно стародавнього озера. А якщо взятися за ланцюги, вона може втратити владу над силою і станеться що страшніше за падіння воду. Вона просто спалить локу, в кращому разі залишить його клейма на зап'ястях, де кайданки. У гіршому спалить кістки. Розумніше все таки взятися за лід. Слухай, я пробачу тобі всю Гидоту, яку ти наговорила вранці, якщо в тебе знайдеться щось пожувати, раптом сказав Лока. До того ж тут огидний запах. Мабуть, його ню ні був гостріший, ніж у неї, ні селени відчував лише слабкий запах іржі, цвілі та гнилі. Сиди тихо і перестань базікати, різкіше, ніж її хотілося б сказала Селена. Але хлопець не сперечався і слухняно закрив рота. Селена дісталася до місця, дирован. Морозив ланцюг і з граничною обережністю опустилася на коліна, намагаючись, щоб вага і тіла розділилися рівномірно. Вона доклала долоню до льоду, зосередившись на тому місці, де ланцюг йшов під воду. Передивилася, ланцюг погойдувався під льодом, отже в озері існувала течія. Тоді виходить, магічна сила Рована постійно підморожувала лід, долоня занеміла від холоду. Селена подивилася на локові він сидів не на ганчірці, а на хутряному килиму. Дякую Ровану за турботу. вона знову переведе погляд на ланцюги. Якщо лід обмолиться, їй доведеться витягати хлопця з води. Тільки розум фейця міг винайти такі витончені тортури. Вдих-видих, глибокий вдих, такий самий глибокий видих. Селена заспокоїлася магією, даючи її холонути. Потім приклавши долоню до льоду, вона внутрішнім невидимим пальцем підчепила іскорку. Обережно потягнула вогняну ниточку, що творилася. Там бувалася навколо її руки, потім... Ковзнула до зап'ястя до долоні. Шкірі стало тепло, а лід засвітився яскраво-червоним. Побачивши, що лід навколо них тріснув, Лука злякано крикнув. Керуй магічною силою. прокричав її з берега Рован. Він виліз із ніші, тримаючи в руках меч. Блиснув золотий Ефес. Салана це бачила мехце. Їй було не до меча. Злякавшись, що лід розколиться, вона загнала всю магічну силу в внутрішній колодязь і натиснула на кришку. Лід вона розтопила, але зовсім на невеликій ділянці і не до води. Цього не вистачить, щоб витягнути ланцюг. Вона доб'ється того, що їй треба. Не все виходить в неї з першої спроби. Вона зробить другу. Треба, щоб вогняна нитка, начинена жерливий черв'як, вризлася в лід. Брясну метал, пролунало шипіння і... Хвала богам! Стогнав лока, витягнувши ланцюг із лунки. Селена загнала вогняну нитку всередину себе і започатала колодязь, і раптом стало дуже холодно. «Ну, скажи, що ти принесла їжу?» – знову заскулив Лока. «То ти тому погодився? Рован приманив тебе їжею?» «А що? Я росту, мені треба багато їсти!» Лока поїжився і кинув поряд у бік Рована. «Адже ти ніколи не кажеш йому ні. У фортеці навряд чи хто-небудь наважився сказати Рованові ні». Напевно, тільки тому він і придумав такий моторошний спосіб. Селена шумно видихнула і ще раз глянула на лунку в воді. Просто диво. Її магія міє діяти тонко. Селена вже збиралася встати разом з Лукою повернутися на берег, коли побачила в льоді щось дивне. Може, очі втомилися від напруги? Вона придивилася Те, що привернуло їй увагу, було не в льоді. Під ним, у воді. Звідти на неї дивилося величезне червоне око. Розділ 35. Чотири слова, що вирвалися в селени, були до того непристойними, що лока навіть поперхнувся. Селена, врушившись, дивилася вниз на товсту, зубчасту білу смугу, щоб простяглася під червоним оком. Смуга була лякаючи довгою. «Валимо на берег», – шепнула вона лоці. «Швидко!» Біла смуга була зовсім не смугою, а зубами, великими кожен з яких міг миттєво відкусити руку. І зуби ці прагнули прямо до оболонки, пророблену силою її магії. Тепер зрозуміло, чому в печері не було ні скелетів, ні кісток, лише зброя. Що не вберегла дурнів, які лізли в цей страшний морок? Боги милосердні, пробурмотів Лока, побоюючись виглядати із-за плеча Селени. «Це що? Заскнись і йдемо!» – прошипіла вона. Рован дивився на них усіма очима. Обличчя Фейця було напружним. Він не підозрював, що в печері мешкає якась червоноока. Зубаста тварюка. Лука, поквапся. Сердито, крикнув він. В одній руці Рован тримав свій меч, а в іншій знайдений в ніші. А тварюка неквапло рухалася до них. Їй було цікаво. Селена вже бачила змієподібне тіло, таке ж бліде, як каміння на дні озера. Величезне, неймовірно, древнє чудовисько, про яке Селена не чула навіть легенд. Воно було зовсім поруч, відокремлене тонким шаром льоду. Лука затремтів, його засмагла шкіра стала... Мертво-білою, Селена схопилася на ноги, лід загрозливо застогнав. «Не дивись вниз!» – виліла вона лодці, хапаючи хлопця за лікоть. У них під ногами утворилася товстіша смужка льоду, що простяглася до берега. «Іди!» Вона штовхнула локу вперед, він заковзнув до берега, голосно шархаючи ногами. Селена трохи затрималася на місці знову глянула вниз. Крик застряг у неї в горлі. З води на неї дивилося вже не око, а величезна лускава голова. І цього чудовисько було щось від дракона, змії й гігантської риби. Другого ока в нього не було, тільки шам на місці порожньої очниці. Хто ж міг позбавити його ока? Чи ця тварюка єдина мешканка Печерного озера? Раптом на глибині ховається хтось більший і страшніший. Селена сміхнулася гіркій іронії Дно озера – всі не зброї, а вона з порожніми руками. Швидше – прогорчав Рован Лоці, який здала уже половину відстані. Селена теж заковзнула до берега. Наслідуючи кроки хлопця. Бігти вона не наважувалася, побоючись поскознутися і зламати лід. Вона встигла зробити лише кілька кроків, коли лід пропороло щось бліде і звивести, як змія перед атакою. Хвіст чудовиська хльоснув по льоді і навколишній світ сколихнувся. Лід здригнувся. Слену відкинули в повітрі і вона встала на карачки. З волі вона загнала глибше магічну силу, що вже була готова захищати її палити і калічити супротивника. Піднявшись на нову, села наледь встигла підскочити. Величезна, лускава, рогата голова була зовсім поруч, поки що недалеко від берега. Проте тріщина наближалася, злякаючи швидкістю. Здавалося, у Рован не залишилося більше сили, щоб утримувати тонкий місток льоду між селеною берегом. «Зброя!» – видихнула вона, ненаважуючись відвести очі від чудовиська. «Поспішай!» – валів її Рован. Він все-таки кинув із знайдений меч. Вітер доніс піхви і опустив до ніг селени. Краємока вона бачила, як лока відкинув хутряну підстилку, що заважала йому. Села на ходу, підняла піхви. В ефес був сунутий рубін з обіжки з курячейце. Вона витягла медь і здивалася. Піхви були дуже старими і сильно потертими, а медь блискучим, без щербин, немов хтось за ним дбеливо доглядав. З піхов випало щось ще. Це виявилася проста золота каблучка. Селена запхнула її в кишені і додала крок. І знову лід здригнувся. Чудовисько молотило по ньому хвостом, явно маючи намір розкрешити. Цього разу Селена не впала, а лише присіла на почепки, встигаючи одночасно милуватися красою і легкостю меча. Все це миттєво забулося, коли вона почула крик Локи. Хлопець упав у розлом. Підскочивши до Локи, Селена встигла схопити його за комір камзола і витягнути на лід. Лока не тримався в ногах. Селені самі було важко. Стояти. Крижана поверхня ходила ходуном. Вона вибралася на мілководдя. Селена леден скрикнула від полегшень, побачивши під льодом біля сте каміння. У цей час в неї за спиною тріснув лід. Її і локу обдало холодною водою. Вперед не можна зупинятися. Чудовисько шумно видихнуло. Селена мало волоком тягла локу до берега. Їхти чудовиська полоснули по льоду, залишивши чотири глибокі борозни. Чоло рована вкрилося потом. Сил, що зберігали крижаний покрив, майже не було. До берега залишалося дев'ять ярдів. Лока буквально в населені. П'ять ярдів – берег. Рован важко, здригаючись, усім тілом видихнув. Тільки тепер селена наважилася обернутися. Побачення перевершило найжахливіші сни. Чудовисько намагалося вибратися на лід, виблизькуючи і червоним оком і вискалюючи свої моторошні зуби, кожен з яких обіцяв болісну смерть. Видих Рована припинився. Лід розтану і чудовисько прихнуло воду. Лід слугував додатковою перешкодою. Як вона раніше не здогадувалася про це? Лука розгойдувався з боку на бік. Відчувалося його зараз нудить. Селена схопила хлопця за руку і поволокла до виходу. Тепер ніщо не заважало чудовисько вибратися з води і кинутися на них. А її меч перед ним – усе одно, що зубочистка. Раптом ця тварюка на суші ще спритніша, ніж у воді. Лука безперервно бурмотів молитви поки селена тягла його до виходу на яскраве післяобідене сонце. Вибравшись із печери, обидва кинулися вниз по схилу. Стіна похмурих дерев тепер оглядала привабливо. Просто диво, що вони ніде не спіткнулися і жодного разу не впали. Навколишні схили потряс рев схожий на гол землетрусу. І затремтіли гілок, і птах. Чудово скоривіло від гніву і голоду. Воно дісталося до виходу з печери, але після тисячоліть, проведених у водній темряві, не витримало яскраво сонячного світла. Про те, що могло статися, якби вона опинилася тут надвечір, думати не хотіла. Рев чудовіська діяв, як хлист, прискорюючи їхній біг. Весь цей час Селена не згадувала про Рвана, вирішивши, що він перетворився на білого яструба й полетів. Але зараз вона раптом відчула його за спиною. Селена вирішила не обертатися. Досить з неї перелякано локи. Весь шлях до фортеці хлопець важко дихав і бурмотів уже не, не молитві, а лайки. До фортеці залишилося зовсім недалеко. Стіни вартового туману вже виднілися в просітах між деревами. Селена сказала ті, щоб далі йшов один, і про те, що трапилося в печері, мовчав. Дочекавшись, поки змовкне тріск і хрускіт його кроків, вона обернулася. Орван стояв майже поруч. Він теж важко дихав. Його меч був прибраний в піхву. Свій новий меч Селена встромила в землю. Рубіне Феса яскраво спалахнув, опинившись у вузькій смужці сонячного світла. «Я тебе вб'ю!» – пророча Селена кинулася до Рована. Навіть у своєму фейському обличчі вона поступалася Ровану швидкістю силою. Він легко хилився від її удару. І Селена ткнулася обличчям прямо в дерево. Звичайно, це було краще ніж зіткнення з кам'янистими стінами фортеці, але не набагато. У неї занили зуби. Розвернувшись, вона знову атакувала. Рован стояв майже поруч, вискалившись, Цього разу він не зумів ухилитись, селена схопила його за обворот камзола, з якою насолодою вона в'їхала по його фізіономії, щоправда, до крові обідравши кісточки пальців. Заричавши, Рован жбурнув на землю. Уселене перехопило подих. Цівка крові з носа потрапила просто в горло. Не давши Ровану всісти на себе зверху, вона штовхнула його ногами, вклавши в удар всю свою безмежну силу. Він упав. Вони помінялися ролями. В очах Рована відбувалася лють і здивування, Селена вдруге вдарила його по обличчю. Як тільки в неї пальці не відвалилися. Якщо ти ще хоч раз затягнеш когось у цю погану печеру, тепер вона била Рована по татуюванню, якщо дозволиш собі ризикувати ще чимсь життям, кров з її розбитого носа капала йому на обличчя, змішуючись із його власною, доставляючи Селені збочину на солоду. Я тебе просто б'ю. Новий удар – Тепер лівою рукою. І чому він лежить і смиреної приймає побої? Ця думка прослизнула на задвірках і свідомості зникла. «Я розірву твою погану глотку». Вона оголила ікла. «Зрозумів?» Рован повернув голову в бік і виплюнув кров. Уселене стукало в скронях. Тіло вимагало дії, безперервних, рішучих, інакше її рознесе по шматкам. Вона дозволила собі крихітну паузу. Відволікалася всього на мить. І здавалося, Рован ледь вирухнувся. Але чому вона знову на землі? А він навис над нею. Селена і зараз чепилася йому обличчя протировано. Це нітрохи не заважало. Я робитиму все, що захочу, пророчав він. Ти не потягнеш туди більше нікого. Селена завовала так, що птахи на гілках припинили щебетання. Її обламані нігті впивалися йому за п'ять. Більше нікого. Це чому, Еліно? Знову прокляте ім'я. Невже його зап'ястя не відчувало болю, тому що мене нудить від твоїх фокусів? Селена ковтала повітря, її трясло від моторошних думок в яких вона уникала від самого дня загиблій нехемії. Вона боялася викликати їх знову. І ось тепер вони рвалися назовні перетворюючись на слова. Я відмовилася допомагати, і тоді вона влаштовувала власну смерть, точніше загибель. Вона думала, Селена дикувато розсміялася. Вона думала, що і смерть підштовхне мене до дії. Вона думала, що я зроблю більше, ніж вона, і пожертвувала собою. Але вона брехала мені. Про все. Вона брехала через моє боягуство, і я її за це ненавиджу. «Я й зараз її ненавиджу, бо вона пішла і залишила мене». Парова не відпускав її. Його тепла кров капала на її обличчя. Вона все-таки це сказала. Вимовила слова, які стільки тижнів поспіль застрягали в неї вгорі. Слідом вирвалася хвиля гніву. Селена розтиснула пальці. Їй було наплювати, що вона перетворилась на прохачку. «Не води більше нікого в ту печеру. Я зроблю все, що скарж, але тільки й на таких умовах. Ніколи нікого». Нарешті він перебрав руки і сів, прикривши очі. Селана дивилася на крони дерев, більше він не побачить її сліз, ніколи. Як вона померла? запитав він. Селана відповіла не відразу. Вологий мох, на якому вона лежала, добрався до одягу і тепер приємно холодив тіло. Вона хитрістю переконала нашого спільного знайомого, що заради успіху їхньої справи він має її вбити. Той наняв Асасина, вибрав час, коли мене не було в замку і. Ось так і її вбили. Ох Нехемія пішла на поводу своєї безглуздої надії, не розуміючи, що лише даремно губить своє життя. Вона могла б укласти угоду з Галаном Ашаріром і врятувати світ, її рідне королісто побачило б кращі часи. А що сталося з тими двома? з холодно запитав Рован. Асасина я вистежила, потім його знайшли в глухому провулку. Що ж до того, хто його наняв, вона згадала перекошене жахом обличчя Шаола, кров на своїх руках. Волосся одязі. З ними теж розправилася. Тіло кинуло в стічну канаву. Це був найзловісніший з усіх вбивств, скоєний нею. В обох випадках її рукою водив гнів і бажання помститися. Селена думала, що Рован почне читати їй моралі. Ось і правильно, сказав він. Його слова настільки здовували Селену, що вона повернулася до нього, побачила роботу своїх рук. Обличчя задряпане в кров, камзоли сорочка порвані. Там, де вона чіплялася за його руки, одяг був спалений вщент, а в шкіру вкривали яскраво червоні бульбашки. відмічені. Найгірше, що вона пошкодила йому татуювання на лівій руці. Селена схопилася, не знаючи, як тепер бути. Повзати на колінах, вимолюючи прощення. Вона уявляла, як йому було боляче. І від ударів, і від опіків. Не дивно, що з придушеними словах на зовні вирвалося її магічна сила. «Ти мене... Я так і не робила!» Запинаючись, почала вона, однак Рован махнув рукою. «Не треба. Ти захищала тих, хто тобі не байдужий. «Щось на кшталт вибачення, остільки напряму в фейці ніколи не визнавали себе неправими». Селена кивнула. Рован сприйняв це як відповідь. «Я залишу меч собі. Вона витягла лезо з землі. Ти його не заробила». Рован помовчав, потім додав. «Можеш вважати це нагородою, але на час наших вправ залишай меч у своїй кімнаті». Сперечатися Селена не поспішала. Пішовши на поступки, Рован і від неї чекав відповідної поступки. Цікаво, чи часто за останні сто років він був таким поступливим. А раптом ця тварюка по нашим слідам з'явиться фортець, коли стемніє. Навіть якщо з'явиться їй не перетнути коло захисних стовпів. Що тебе дивує? Ти ж сама відчуваєш їхню силу. На них накладено особливі заклинання, що відвертають ворогів, і від ворожої магії теж. Тепер зрозуміло, чому фортеця називається вартовим туманом. Вони продовжили шлях, шли мочки, і мовчання було на рідкість приємним. Ти вже вдруге даєш мені. Незрозумілі завдання. Усе навчання летить. Догори дригом. Напевно, ти найгірший учителі з усіх, хто в мене були. Дивно, що ти тільки зараз це зрозуміла, – відюкнувся Рован, кинувши в неї косий погляд. Сила наферкнула. На фортечних стінах запалилися смолоскипи, у вікнах свічки. Здавалося, фортеця вітала їхні повернення. Сумнішого видовища я ще не бачу. Пробормотів Емріс, коли Рован і Селена з'явилися на кухні. Визніг до голови в крові, бруді та листі. Видовищі справді було сумним, в обох роздряпані забруднені обличчя, де своя кров перемішувалася з кров'ю іншого, в як гнізда, божевільних птахів, силена до того ще й на кульгола. Суглоби двох пальці були здерті мало до кісток, а де встигла розбити коліно, вона вже забула. Ви нагадуєте бродячих котів, ті здатні гризтися добу безперервно. Їжте, Емліс поставив перед ними помисті печені. Приводити себе до порядку будемо потім. Тебе, Елентія, я звільнюю з вечірньої роботи на кухні та відранкової теж. Селена зібралася заперечити, але старий підняв руку. Ще тільки не вистачає, щоб ти забризкала кров'ю їжу і посуд. Морщачись, селена хлюпнула поруч із Рованом на лаву. Біль від численних ран був такий, що вона хитромудро вилаялась. і зовсім не хотілося сидіти поруч із Рованом, і вона додавала епітетів. Коли ти митимешся, не забувай виполоскати рот, сердито зауважив її Емріс а то з нього лізе суцільна гедота. Лука влаштувався біля хлібної печі і подавав селені відчайдушні знаки, водячи долоною по горлу. Це було застереження. Не повтори ранкової помилки. Навіть Малакай, що сидить з іншого боку в компанії двох суворих вартових, уважно поляда на неї. Руван схилився над тарілкою. Здавалося, крім печені, його зараз нічого не цікавило. Селена знову подивилася на Луку. Той відчайдушно смикав себе за вуха. Ось воно що, вона не зробила зворотнього перетворення, і всі, хто був у кухні, це помітили. Ні кров, ні бруд, ні листя їм не завадили. Малакай витримав її погляд, сама не знаючи, навіщо вона подумки підбивала старого. Ну давай, скажи, що Але Малакай лише знизу плечі повернувся до їжі. Схоже, тут нікого особливо не здивуєш. Селена відкусила шматок м'яса і мало не скрикнула. Може, вся справа в загострених феських почуттях? Чи сьогодні починя справді? Дуже смачна. Емріс стояв біля плити і теж поглядав на неї. Селена йому кинула мовчазний виклик. Потім повернулася своє смертне обличчя, додавши до болячок ще одну порцію болю. Емріс приніс їм по скипці свіжого хліба і сказав, «Мені байдуже, у кого круглі вуха, а в кого загострені, і вигляд зубів мене теж не хвилює». Ще раз глянувши на Рована, старий додав, «Не стану заперечувати, принц». Мені приємно бачити, що вашому обличчю сьогодні дісталося. Рован підняв голову. Емліс ложкою вказав на нього. Може, ви більше не будете колошматити один одного? Невелика справа перетворити обличчя на відбивну. Малаке застиг, проте Емліс продовжував. Мені від ваших бійок суцільний збиток. З таким личком, як у неї сьогодні, тільки вартових лякати. Мені на кухні помічники потрібні, а не лякала. Думаєте, ми не чуємо, як ви щодня кричите один на одного? вуха м'януть. Такі слівця вилітають, що просто дивуюся, як і в Виндалінському королівстві молоко від них не кисне. Рован опустив голову і пробормотів, щось собі підніс, а вселене вперше за довгий, дуже довгий час піднялися кутек губ. Вона встала, підійшла до Емріса і опустилася на коліна. Потім, не шкодуючи слів, вибачилася перед ним, локою і Малакаєм. Вона заслуговувала на їх вибачення. Малакаю і лодці цього схоже було достатньо, проте з очей Емріса не зникала тривога. І біль теж. Слова виплеснуті селеною вранці на нього та інших, як пляма, яку одразу не змиєш. А потім імен Емріс не називав. Він говорив дуже делікатно, і все одно селене змокнуло долоні і звело живіт. Емріс повідомив їй, що він та інші напіфейці старшого покоління знають, хто вона така насправді. Вони були знайомі з її матір'ю, яка теж працювала тут на кухні. Селену слова Емріса не здивували, й що Рован став поруч з нею біля чана і став допомагати їм мити їхні миски і ложки. Працювали вони мовчки, у житті Селен залишилося достатньо таємниць, про які вона не збиралася говорити, і плям на душі, до яких навіть вона сама боялася торкатися. Але можливо, можливо, коли їй вистачить сміливості розповісти, він не відвернеться і не проведе по ній крижаною байдужістю. Лука посміхався на весь рот. Отже, те, що трапилось сьогодні, не так сильно його налякало. У нас сьогодні була пригода. Дивлячись на Емріс, сказала Селена. Молокай перестав їсти. Чи не з ним пов'язаний самовитий рев, який ми чули вдень? У нас у фортеці вся худоба сказилася, ледве заспокоїли. Села не посміхнулася, а лише примружилася. Що вам відомо про чудовисько, яке мешкає в озері під. Вона запитально подивилася на Рвана. Під Лисою горою, закінчив той. Але таких історій Емріс не знає. Я хранитель історії, нагадав йому старий. Вигляд у Емріса був такий самий сердит, як у залізних фігурок на решітці плити. Це означає, я збираю всі історії, які чув з уст фейців і смертних. Часом вони не цікаві, про запам'ятовую і такі. Він сів за стіл, склавши руки перед собою. Кілька років тому зустрівся мені дурень, іншого слова не підберу. Він вирішив, що може потрапити в доранелу і без запрошення, досі знайти прохід у Камбріанських горах. Просто дивно, що дикі вовки Маеви не загризли його на смерть, коли він. Пришкандибав сюди життям ньому ледь джевріло. Прихистили ми його в себе і відправили до цілителя. Також що мутині на хвилину від нього не відходив, пробурмотів малакай і підморгнув своєму парному. Емрі скрив усміхнувся. У нього було запалене все тіло. Я слухав його нескладні фрази, сумнівався, чи не марить. Розповів він, як дорогою до Камбріанських гір, ніч застала його біля підніжжя Лисої гори. Щов дощ, було холодно, побачивши печеру, це дурень вирішив ні переночувати на світанку вирушити далі. Дістався до озера, розвів там багаті, і весь час його не покидало відчуття, ніби хтось на нього з озера дивиться. Потім зморив його сон. Заснув він і раптом прокинувся. Що таке, по озеру хвилі міжать? Звідки взятися хвилям, коли в печері ні вітерцю? Бачить, здалеку до нього щось пливе якийсь величезний звір. І страшенно моторошний, вставив локам. Ти мені сказав, що ходив із басом, та іншими вартовими на патрулювання, крикнув хлопцевий Емріс. Потім він виразно подивився на Рована. Погляд його означав щось на кшталт «Наступного разу принце, ви до їжі уважніше поставтеся, а то й отруїтися можна». Емріс прочистив горло і ненадовго замов, ніби згадуючи. Тієї ж ночі в дурня відбулася з чудовицьком Звір зізнався, що він майже ровесник гори, народився в іншому світі, а сюди й потрапив... Скориставшись неуважністю боїв, спочатку він жив, полюючи на фейців смертних. Але знайшовся хоробрий воїн і викликав звіра на поєдинок. Воїн загинув, але встиг вирвати звірові око, накласти прокляття, поки стоїть лиса гора, жити йому в підземному озері. Чудовисько з іншого світу. Чи не в ті часи він потрапив сюди, коли валихи вели свої війни. Їм відкрили-закрилий портал, в інші світи було нескладніше, ніж двері. І скільки ще жахливих чудових залишилося туж часів стародавних війн за володіння ключами Верда. Відтоді цей звір і живе в підземному озері. Віддавно вже забув своє ім'я. Ті, хто забрідає в печеру, назад зазвичай не повертаються. Селена розтирала пальці, що боліли. Рован пильно дивився на Емліса, трохи схиливши голову на бік. Потім глянув на Селену, чи слухав розповідь, і запитав. А що за воїн? Зробив чудовисько однооким. Дурень цього не знає. Звір теж. Дивно, що мені ніхто досі не запитав, з якою ж мовою вони розмовляли, фейської. Звір говорив якимось дуже давнім діалектом стародавньої мови, і дурін ледь його розумів. Звір пам'ятав, що в воїна на пальці була золота каблучка, і, як виглядає він сам, геть забув. Селена ледь утрималася, щоб не полізти в кишеню по каблучку, або не почала роздивлятися меч, залишений нею біля дверей. Можливо, Рубін на фейсі зовсім не Рубін, але таки навряд чи можливо. Занадто багато збігів. Можливо, вона і піддалася спокусі, якби Рован не потягнувся за склянкою води. Навряд чи хтось помітив, крім неї. Фейц умів одіти з собою. І все ж він злегка поморщився. Опіки давалися в знаки. Роздуті бульбашки лопнули, і тепер будь-який дотик відчувався найсильнішим болем. Тож досить пригод, сказав Емріс, уважно долючись на принца. Рован подивився на локу, хлопець був готовий шумно заперечити. Домовились, відповів Рован. І більше ніякий бійок. Провазловий погляд Селени. Його обличчя залишалося непроникливим. Ми постараємось. Здається, навіть Емріс залишився задоволений такою відповіддю. Втома обступила Селену з усіх боків, ніби кам'яна стіна, однак сонний шов. Селена продовжувала думати про мостра в печері, про меч, що раптом з'явився в неї, про перстень, який вона роздивлялася цілу годину, так нічого не виявивши. Нехай зовсім трохи, але вона навчилася керувати льодом. І все ж в основному, думки Селени крутилися навколо її, сутички з Рованом і опіків на його руках. У нього така терпимість до болю, що можна позаздрити, думала вона, перевертаючись на холодному ліжку. Але ж у неї є мазь. Смертні за таких опіків побігли б до цілителів. Вона покрутилася ще кілька хвилин, потім встала, взулася, схопила мазь і вийшла. Можливо, її відкусить голову, але не може вона спати, почуваючись винною. Боги, вона почувається винною. Підійшовши до дверей його кімнати, Селена тихенько постукала. Вона потай сподівалася, що кімната порожня. «Хто там?» – почулося за дверей. Селена стиснулася і штовхнула двері. Його кімната була теплою і затишною. Можливо, трохи старомодною і з потертими начинням. Особливо це стосувалося килимів на сірій каменій підлозі. Найблику частину приміщення займало велике ліжко під балдахіном, застелене і порожнє. Рован сидів за столом перед каміном оздобленими різьбляними кам'яними плитами. Він був без сорочки, на колінах у нього лежала карта, чорні хрестики позначали місце виявлених трупів. Його очі роздратовано блиснули, але села не звернула увагу. Розявивши рота, вона дивилася на його татуювання, візерунки вкривали обличчя, шию, плечі, ліву руку, аж до кінчиків пальців. Тоді у лісі вона не особливо придивлялася до татуювань Рована, але зараз щиро захоплювалася, роздивляючись. Красиві безперервні лінії, майже безперервні, оскільки на зап'ястях нему сліди кайданів темніли опіки. Що тобі треба? Засмага на тілі свідчила, що Рован чимало часу проводив на сонці. Усі його м'язи, бездоганні, як у статуї, були поцятковані шамами. Сліди нескінчених битв, які він вів за наказом Меєви. Він сотнями років шліфував своє тіло, тіло воїна. Я подумала, тобі це стане в пригоді. Селена йому кинула баночку з мазю. Рован зловив її однією рукою, майже не налічись, оскільки його погляд був спрямований Селену. «Я це заслужив. Мені все одно було нікого». Рован крутив баночку між пальцями, по правій стороні його грудей, тягнувся довгий, лякаючого вигляду шрам. У якому бою Фейсі його отримав? «Це підкуп?» – запитав він. «Якщо ти далі збираєшся мене мучити, тоді поверни». Селена простягнула руку, однак Рован мазі не віддав поставивши баночку на стіл. «Ти можеш сама себе зцілити. І мене заодно, рани дріб'язкові, у тебе ж є дар». Селена знизла плачима. Колись у неї виходило прибирати в себе порізи забої. Як саме, вона не знала. Я трохи вмію керувати водою. Це я успадкувала по лінії Меби. Вогонь був спачної і батьківської лінії. Мама казала мені, що крапелька води в моїй магії – це мій порятунок. При матері, Селена всередині все стиснулося. Рован кивнув. «Колись давно я дуже хотіла стати цілителькою. Мені цього не дозволили. Дорослі казали, марна трата часу. На мене чекає інше життя. Не можна бути одразу королевою і цілителькою. Хто й тягне за язик говорити це все?» «Іди спати», – сказав Рован, і тоненька ниточка довірливості обірвалася. «Раз тебе звільнили від кухні, почнемо заняття з самого ранку. А чого ще можна чекати після знущання над його зап'ястям? Вона заслужила на таке ставлення. Мабуть, усе, що відчувала зараз Селена, відбувалося на її обличчі. «Почекай!» – раптом зупинив її Рован. Двері зачинені щільніше. Селена підкорилася. Рован не запропонував їй сісти. Вона стояла, притулившись спиною до дверей і чекала. Рован сидів до неї спиною. Він глибоко дихав. Це було видно по рухах його м'язів. Вдих, видих, знову вдих, потім… «Коли померла моя жінка, я дуже-дуже довго приходив до тями. А давно це було. Майже замислюючись, випала селена. Дві тисячі три роки тому і двадцять сім днів тому. Рован торкнувся свого обличчя шиєру. Тут розказано, як це сталося. Оповідання про ганьбу, яка залишиться зі мною до останнього подиху. Виходить, воїн із спустошеними очима, який був тут недавно, і інші приходять до тебе, щоб ти закарбував у них на тілі історії їхньої ганьби. Рован кивнув в горах на півдні Гарль і його загін потрапили в засідку. Сам він уцілів, але втратив трьох солдатів. Усе його тіло вкрите іменами загиблих, хто служив під його керівництвом. Але тіло як пергамент, а головне сховище ганьби є душа. Ти вважаєш себе винним у смерті твоєї жінки? Так, він повільно кивнув. Коли я був молодий, я думав тільки про відвагу. Мною рухало бажання прославити себе і свій рід. Я бився скрізь, куди б не послала Маєва. Одного разу мені зустрілася файка на ім'я Лірія. Цей ім'я вимовив майже з благовінням, вона торгувала квітами на ринку в Доранелі. Маєва була проти наших стосунків, але коли ти зустрічаєш свою пару, це сильніше за тебе. Лірія стала моєю і ніхто не міг би ні мовити, ні змусити мене розучитися з нею. Я знайшов пару, але позбувся прихильності Маєви. А тоді її прихильність ще значила для мене дуже багато. Мені хотілося мати бездоганний вигляд в очах королеви. Коли почалася чергова війна, я побачив у цьому шанс. Спокути про вину перед маємою. Тепер я то розумію, що був ні в чому не винен. Лірія благала мене не ходити на війну, але частолюбні думки затуманили мені свідомість. Я думав тільки про швидкі битви і майбутню славу. Ми з Лірією тоді жили в гірському будинку. Я залишив її там одну і пішов. Рован знову подивився на Селену. Кинув її, як нещодавно кинув мене. Ось чому він так розлютився, почувши від слова. Пам'ять далекого минулого раптом піднялася і схопила його за горло. У селені бувало те саме, хоча її спогади вимірювалися лише роками, а не століттями. Місяць за місяцем я бився, примножуючи славу і вгамовуючи свої дурні амбіції. А потім ми отримали тривожну звістку. Наші вороги задумали потай проникнути в Доронелу через гірські перевали. Рован запустив руки в волосся, потім почухав подряпане селеною чолом. Я долетів додому, летів не зупиняючись ні на мить, а коли дістався... Замість дому я знав, що попилище. Лірію вони вбили. Вона була вагітна. Селена затамувала подих. Коли ти втрачаєш свою пару, ти не… Рован мотнув головою. Я втратив усе. Себе. Уявлення про час і місце. Я вистежив усіх, хто її вбивав, і розправився з кожним. Їхня смерть від моїх рук була довгою і болісною. Знадто пізно я зрозумів, що Лірія так благала мене не ходити на війну. Вона вже тоді була вагітна. Але чистолюбні задуми притупили мій нюх, і я цього не відчув. Вирушив примножувати славу, залишивши подругу із майбутньою дитиною. «А що ти робив після розправи з убивцями?» Тремчачим голосом запитала Селена. Обличчя Рована стало кам'яним. Судячи з очей, він зараз перебував далеко в минулому. Перші десять років я взагалі нічого не робив. Я зник з божеволів. Пішов за межі божевілля. Перестав щонебудь відчувати. Мене більше не цікавили війни і битви. Мене носило світо. То в цьому вигляді, то в образі Яструба. Я ледь помічав зміни півроку, року. Їві лише тоді, коли про це мені нагадував Яструб. Інакше міг би померти. Я не раз думав покінчити життя самогустом, але в мене не піднімалася рука. Рован помовчав. Так могло тривати до безкінечності. Якби не Маєва. Вона розшукала мене і сказала, що я вже достатньо часу віддав скорботі, тепер маю повернутися до неї на службу і разом з іншими воїнами охороняти її володіння. Усі ці десять років я провів мовчань, я думав, що взагалі розучився говорити. Тільки почувши своє ім'я, я згадав, як мене звуть. І ти став служити Маєві? У мене не було вибору, я був абсолютно один. У мене вже не вабила слава. Я пішов на службу, сподіваючись загинути в битві і воз'єднатися з Лірією. Повернувшись у Доронелу, я закарбував на тілі історії своєї ганьби, а потім пов'язав себе з маевою клятвою на крові, і відтоді її служу. Як? Як ти міг повернутися до життя після такої втрати? Довгий час мені здавалося, що повернулася лише моя оболонка. Напевно, я навряд чи зможу повернутися цілком. Селена кимнула. Їй було важко дивитися на Рована, Вона щільно стиснула губи і відвернулася до вікна. Але, можливо, тихо продовжував він.